Зойкнула та. Але вони вже стояли на порозі. Я, я привела Сашкову тітку, вигадувала на ходу. Оту, що хотіла. Ви ще, сподіваюсь, не продали тих коралів? Тітка? Не пудре містів. Що скажеш, що вона йому бабунька реготнув тип така молоденька. А, заходьте, заходьте, підберемо тітці не таке на місто. Нам треба саме те. О, вчора ми з твоїм вадом вляпалися в крупну заворуху, було не до вас. Ледве ноги винесли. Правда, твій вад, як завжди, зі своєю везухою ще й трохи забашляв, а я в прольоті лишився. Головне, сам вже навів на тих курей. Е, коротше, я зараз на мілені, то продавати готовий, що накажете. Трохи ніяковіючи перед гарненькою тіткою, ти б довго не міг знайти потрібних коралів. Софійка вже й зневірилась – коли нарешті уздріла рідненьке, розцілувати готова на мисто. Сніжана, ошелешена, сіла. Як для вас, мадам, ціну можу трохи збавити. Хоч за таке на на скупці дорого дали б. Там його на тибетські ритуальні маски знаєте, як беруть? І дають більше, ніж за ті, що до Китаю везуть на ліки. Тху, що це я перед вами розколовся? То що, беремо, дівчатка? До потрібної суми трохи не вистачало, але такій гарній дамі... Е, — Ви, пардон, що увечері поробляєте? — допитувався навздогін. — Гуляю на власному весіллі, — кольнула металевим смішком. — Запрошую. — Нема лиха без добра. Це боже провидіння, що вони загубилися, — сказала Сніжана, як поверталася додому. — Тепер коралі зберігатимуться тільки у вас. З полегкістю мовила Софійка. О, ні, досить. Більше заміж не ходитиму. Це вже тобі. Візьми їх, Софійко. І не губи. Розділ 14. Гірке похмілля. Площа вирувала, й клекотіла. Софійка намагалася зорієнтуватись. Так, це приблизно центр Вишнополя. Он сяйливий ратуші базару у Софійчиному часі його називають старим. На місці тієї церкви нині пам'ятник, обсаджений блакитними ялинками, спершу шукала схованки, але невдовзі збагнула, що її ніхто не помічає. Зважившись, навіть ущипнула якогось чоловіка за лікоть. Той озирнувся і нікого, схоже, не побачив. Невже стала невидимою? Чи не завдяки намистові? Намацала під коміром тоненьку ниску, Відщібнула, поклала поруч на сніг. «А я думаю, хто це тут щепається?» – обернувся в другий чоловік. «А це якесь дівчаний доросток. Чого вдома не сидиш, горшків не глядиш, а по таких серйозних збориськах швендяїш?» «Ти, Бога, напався!» – підняла коралі, надягла мерщі на шию. «Втретє чоловік озирається?» «Шо за мара?» «Нікого!» четверте нікого перехрестився та й став далі слухати що кажуть софійка слухалась і собі маєтності дворян жуковських пашковських їжакевичів дульських і старосвітських а також їхнього предводителя Міщенка з його великодушної згоди, сукупно з хатами худобою, десятинами поля, а також шляхецькими званнями, вважати однині проданими панові Гордієві Кулаківському за вище вказаною ціною. Понежа всі гроші сплачено в Данилові Міщенкові. Під чим він власноручно підписався з усіма претензіями звертатися до нього. Простіть, не винен, не брав, не хотів, лихий попутав, каявся нещасний одурманений Міщенко, але його ніхто не слухав. Натомість кожен наробив дати йому добрячого штурхана. Тихо, люди тихо, на кін вийшов Гордій Кулаківський. Юрба притихла. «Кожному, хто схоче, дозволяю викупити свою частку!» – заявив той. «Звертайтеся до мого економа!» Далі все заглушив людський гвалт. Міщенко прибіг до своєї хати. У двір висипало повно родичів. «Скоріше, сину, втікай!» – показував на запряжену і повантажену однокінку сивий батько. «Пересидиш лиху годину десь у тихім закутку?» «Ми вже якось тут самі твій сором покриватиме. «На кого ж дітей покидаєш?» – заголосила дружина, припадаючи до двох безвусих юнаків. Але запряжка вже була ген за околицею, зостався тільки синій слід на свіжому снігу.